До ферми і недалі. Нікуди він не дінеться, другої дороги тут нема, і вони сіли ждати. Курили, мовчали, не мавши особливо про що говорити. Мовчали і знову курили, сиділи всередині покинутої за ще не дуже давніми слідами руйнації будівлі. Щоправда, зустався такий сякий дах над головою, зяючи в багатьох місцях рваними дірмахами в шифері, наче по фермі стріляли з міномета. Обравши місце так, аби крізь віконну пройму мати в полі зору простір, звідки міг щомиті з'явитися той, заради кого вони облаштували цю засідку. Щоб дим від сигарет не випливав назовні і не видав їх, після кожної затяжки тут же розсіювали його помахами рук. Курили, мовчали і, напевно, ж думали. Справді, нема нічого маруднішого, як ждати і наздоганяти. Павловичу, озвався зрештою пецьковатий. Павлович ледь тріпнув головою. Слухаю, чого він туди ходить уже в п'яте, у шосте, поправив Павлович і підсмикнув на потилицю кашкета козирок якого нависну на чима і заважав бачити простір за вікном. «Хіба?» «Я всі рази рахував». «Ти боярику один раз пропустив. Пригадуєш? Лежав хворий». Названий бояриком, поторкав шрам на щоці, наче той був причиною його недавньої застуди і повторив. «То навіщо він ходить на ту гору?» «Гарне запитання». Іде чоловік із села в місто, здоганяє його сусід і цікавиться. Ти чого йдеш у місто? Щось продавати? Ні. Тоді може щось купувати? Ні. Так, а чого ж? Ну, може, назад попутна машина трапиться? Помовчали. Ти, Павловичу, філософ, отак мудро пояснив мені темному а я собі міркую на свій хлопський розум, то він робить якийсь експеримент. Над ким, боярку? Можливо, що й над нами. Добре було б законтачити з ним. Ти ж знаєш, не велено, орвав боярка Павлович, і з нудьги заходився палити сірники один від одного, дістаючи по черзі з коробки. Ми ж майже одного поля ягоди. Наче й не пошув застереження опецькувати. «Ми для всього села бомжі, і він найкращий, кращий, сам собі один, сам п'ю, сам гуляю». «А давай, Павловичу, нап'ємося, га? У мене такий настрій, оце б гульнув по богатирському та до дівчат, на кавалєрку». «Не є, ж ми з тобою, бо ще подумають про нас, що ми голубесенькі». «Заспокойся, ти ж знаєш, у селі ні дівчат нема, ні тих, хто може про нас таке подумати», – спитає боярку в баби Саньки. «Чи чула вона про голубих?» «Так отож», – резюмував боярк. Помовчали, покурили знову, помахали руками, розганяючи дим. І якби не шарпкі подови осіннього непередбачливого вітру у високому піддащі над головами, могло б легко здатися, що світ вимер, і час зупинився, і немає жодної потреби, аби все було не так, як оце нині й тут, у змертвілій фермі, до якої назавжди втрачено існування часу і світу. Так само, як і для кожного – хто сюди випадково трапить. Павлович з бояриком – не випадково. Проте і їм передалося абсолютне безруще осінньої днини, коли важко пояснити навіть собі, навіщо ти робиш той або інший порух тіла чи думки. Уже й не ждання, і не наздоганяння, а якийсь незбагнений примус. Бути цією митією саме тут і зараз, посеред дня, що немає має кращої перспективи, аніж перейти в надвечір'я і скінчитися, не полишивши по собі жоднісінького сліду спогаду. «То ти кажеш експеримент?» – мовив Павлович. «Якось же треба виплутуватися, вибиратися з цього безчася, безділля» з цієї цілковитої залежності від когось чи від чогось, що перебуває поза твоєю свідомістю і волею. І що ж він хоче від експерименту, якщо взагалі годен щось хотіти? «Та я ж не кажу», – здвигнув плічми боярк. «Ну, як припущення, не більше. Може, відколись йому заскочила ідея Фікс». Бо чого ж він ходить і ходить на ту гору?